Bimilagarren urtin esten zubi gertatu hejotzen nondo tik mendiko suiak arautu edo egitzuatzen nahi izan dutie departamentu koegitu horren barne dia ehun bateri esten zubi hoitan da egituak zer kartan dien Jean-Louis Poil de Sus esten bon, wey, dena deklarat dira. normalki hoe deklaatia dira, eta ta bakio errealki ehumusi nuntse baden ta denak plantan finkatea dira. Lo. Pompira gabizatea dira, jandarmeria, gu badakiu errealki nun izahinden txuea, nun ezten. Hebendi goiti kontrasuak baimentzia da egitean txedetaik bat, eta izapesak ardioa jabo ukeitia bai. Zen, hebengainti tokiko laboa eta hartzainak dutie beziki mendiak zaintzen. Horrek, eagina dilaik presioetan. Hoita gila jojo goien etxen garaziko mendiel kargo buiaikin. Eta jesio ahi patu bitugu, egin ha. horietarazten e, bai, da hemen €20 kostadela hektarrak, Usaian, Frantzian, 1.000 euro kostadela. Baina? Gero da horietarazti, lehenik hori egiten madugu, egiten duela bizitzeko. Eh, gure hartza ingo eta alborantzatik, bera behar behar du, bizi, egna hibaita hartzaik, gure kabalek behar duela atzman jatekoa. Jatekoa hori da belagar. Eh. Eta ezparritza, jendia hoz entretennetzeko, oian alitazke, edo baza mortuak. Bon. Eta eh garbitze hori bure patxetan eta ez da ziten ala ezta jendeek ezta eh edo, edo, edo teorikoki egiteralita ke eh bizikiko ostatzen da edo behar, eda sua ere egin hasi behar bada bere situ baturi do zu hiltzaile bere situ baturi berdira pagatu eh eta google eh? lista bolondroski edo gombait egiten dou laborari lan hori nani eta kitoik Eta fresak gutxitira ernaibaita hemen mendiaren garpitzia beziki gutio goztatzen da ezin ezan hafagoan, konpaktzen ezin. Guk guri hemen iru eurokoat goztalitake hektarea, aldiz eginaazten bada lan hori berezitu batzuri milako euro bat goztatzen da hektaran. Ez da bakarrik orten fitatu behar prezioan bena gauza importanta da. Eta agian eta horrekin ugentzeko, baina suia zei dela, baina jo, e, zinez ondoriak ukaiteko, badala horrekin joitenen labo mota bat. Eta, Hoc, ba, me... eta hori da, gure aganguraren erdi erdia erdi, eta bihotza, eh? E, suia ez jostatzeko egiten, egiten du bizitzeko behiten egiten niena. Eta, bakira hainitzen, sohkita ale, elez, elez beden ados girenak, labo mota hori ondela, ondela ez bakarik biziazteni laboraria indako, biz ondela inguruko jende guzien dako, eta gizartearen ondela. Ordean, lehazten batak gure laborantza e, kabalaguzeak egitean atxekitzea edo arteien behanean egite esnea edo edo, edo anitza ahazonean gatik jaten itzina. E, eh? Berda ordean unartu laborantza muta hau usten dugula joa eiten eta fini, hori berda unartu, egira ortaikari oraino, a ere. Huanokun departamentiain erdia egitu ahoren barne da. Hots ejunta beroita marmila hektarra ingu. Hoikola hainbat teknikai ibiltzen eta ebilikotia herriak egituen sartu nahian. Lagane sustut.